Fins demà! Aquest cap de setmana acaba el Festival Poesia i Més de Caldes d'Estrac, després d'un mes i una vintena d'actuacions poètiques i musicals. Uns dels protagonistes d'aquestes últimes sessions són Jordi Vidal i Toni Juclà, que faran reviure les cançons de Jacques Brel en català, tot reafirmant la relació cantautor-literatura amb l'espectacle titulat Montbrel, del qual volem conèixer més detalls parlant amb Jordi Vidal. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns una mica com sorgeix aquesta iniciativa tan maca de fer-nos recuperar Jacques Brel però en aquest cas en català. Doncs mira, és, una, és curiós que m'ho preguntis perquè tot neix justament aquí, a Caldetes, al Palau, a la Fundació Palau. Fa tres anys vam anar a fer un espectacle, antoni i jo, a partir de la figura de i Montjó I quan vam acabar en... Josep Sampera, que és el director artístic del festival, ens va dir, escolta, per què no feu una cosa sobre Jacques Brel? I justament Antoni i jo feia temps que ja buscàvem un nou material per treballar i vam dir ah, doncs mira, comencem. I ens hi posar i més enllà del Neme que és el que coneix tothom o alguna més, eh, vam descobrir un món molt intens i, i que explicava moltes coses a nivell emocional que ens interessava i que creiem que era interessant que fossin cantades en català perquè s'entenguessin, perquè moltes vegades si no entens el francès o no entens la llengua en la que està cantat, et quedes amb la melodia i dius que és maca, però si sents quin és el missatge o el que t'està explicant, doncs encara agafa tot més un, una altra volada. No? De fet, Jacques Brel forma part d'un grup de, de cantautors d'una època determinada, que les lletres doncs, significaven moltíssim i és el que deiem al principi, no? que realment literatura i en aquest cas aquest moviment dels cantautors van agafats de la mà. Sí, sí, completament, vull dir que no van, no van una cosa separades perquè... Ells en, aqu en aquells moments tenien moltes coses a dir, ja no només a nivell polític a nivell social, sinó a nivell emocional, on la gent començava a despertar d'un gran, gran son, diguéssim, on les emocions, on, on moltes coses no, no es poden dir i ell les diu, ell com Leo Ferrer, com molts altres que estan de la seva època. De fet, deies això que heu aconseguit també, no sé si redescobrir, si ja el coneixeu a Jacques Brel de manera profunda, però ens ho feu descobrir a tots amb aquest espectacle que dèiem que canteu en català, d'una manera també que pot arribar a molts públics que d'altra manera doncs, potser l'havien oblidat o potser fins i tot ni l'havien conegut. No? Què podrem descobrir d'aquest personatge? Doncs mira, eh, descobriran la gent que no el coneix, el que em va passar a mi, que, des, que desconeixia moltíssimes de les cançons i les més conegudes, potser són les que ara, en aquest moments, no m'agraden tant. O sigui, evidentment són molt bones, però quan descobreixes tot, tot el que hi ha all al darrere, que no, que no ens ha arribat, eh, realment et quedes enganxat. Eh, la gent que, que coneix Brel, que li agrada Brel... Doncs sentirà les cançons en català i, i amb, unes, amb, unes, amb uns arranjaments realment molt, molt aconseguits per part d'Antoni i les adaptacions al català pel David Pintor que realment ha fet una feina bufebreria eh, pràcticament i els que no, no coneixen Jarel, jo penso que els enganxarà els enganxarà. Ens passa una mica com quan vam fer l'espectacle aquest de l'Ovidi, aquest recital que molta gent coneixia les cançons més conegudes de l'Ovidi, però nosaltres encantàvem un parell nosaltres a agafar totes aquelles que no eren tan conegudes I la gent es quedava més amb aquestes noves De dir, ostres, no sabia que, que aquesta cançó fos de l'Ovidi O que, que l'Ovidi parlés d'això, no? I amb Jacques Brel, salvant distàncies, evidentment eh, Ens passa una mica el mateix perquè de fet és una de les funcions d'aquest festival de Caldes d'Estrac, de poesia i més, fer-nos redescobrir les lletres, endinsar-nos en les lletres d'una manera que no ho haguéssim fet abans i realment una manera molt bona és a través de la música i a través d'aquesta reformulació de les grans lletres de cantautors, no? Totalment, sí, sí, sí. Eh, deies que Jacques Brel doncs, té una particular veu en aquest cas veu poètica eh? la veu ja sabem que en si mateix també té una particular veu sí, sí. però la veu poètica, no sé, què, què és el que destacaria o què és el que a l'hora d'anar descobrint aquestes, aquesta vessant més desconeguda que, que deies que, que heu anat entrant què és el que més us ha sorprès? Doncs mira, l'ampli ventall de de cançons i de, i de temes que toca des de la part més emotiva, més interiorista de les emocions de l'amor, l'amistat, eh, el desengany fins a una part molt més extrovertida i més eh, cabareteres si se'n permet eh, on parla de, on explica i descriu personatges, que estan, que estan fora de la societat o que, o que són una mica els, els que xuclen estan allà xuclant una mica la, els paràsits no? de, la, de la societat uh -huh. i explica'ns una mica el format perquè el format d'aquest espectacle que, que fareu dins del Poesia i Més que és, és simple però a l'hora intens no? o sigui, us baseu en unes qüestions com molt bàsiques no? per arribar al públic Sí, el, el que veurem aquest dissabte és, nosaltres diem ombrella en concert, diguéssim, l'espectacle en sí si és molt més teatral, però per les condicions eh, d'espai no podem fer exactament l'espectacle que tenim, que és molt més teatral, perquè la meva formació és com a actor i com a cantant, i llavors volíem explotar en, el, en aquest espectacle, en doncs, aquestes facetes, més la faceta de músic i també d'actor d'Antoni Xuclà. Eh, i el que farem aquí, eh, és un, perquè ens venia de gust i perquè, com a senyal d'agraïment amb el Josep Sampera, que és qui ens va donar la idea, eh, volem cantar-les i realment és un, ho fem en el jardí, que és un lloc molt intimista i que és molt proper i, i ens servirem simplement de la música i, del, i, de la, i de la veu i de les lletres i el material d'en de, Jacques Brel. I suposo que és una experiència particular, no?, això de, de fer aquests, aquests espectacles, com deies, com el que vau fer de l'Ovidi Montlló, però també ara del Jacques Brel, fer aquest tipus d'espectacles així com que surten de l'habitual, que va costar-vos a la música d'aquesta manera, deu ser especial, no?, fer aquest tipus d'espectacles. Realment és on jo em sento molt, molt a gust, eh, agafar el material d'algú altre i passar-lo pel, pel nostre sedàs, vull dir, perquè intentem imitar-lo perquè seria absurd més que res perquè ell, ell era ell jo sóc jo, sí. jo tinc la meva veu ell tenia la seva els temps han canviat moltíssim però tot i així hi ha una gran vigència amb totes les lletres i amb, tota, amb tots els missatges que dona ell no? i nosaltres el que sí que fem és transmetre, agafar aquest material interpretar-lo nosaltres i explicar-lo i, i donar-lo perquè a més doncs, també hem de destacar el que dèiem d'adaptar-lo al català a tota aquesta obra de Jacques Brel precisament també doncs, per la importància aquesta que dèiem de les relacions doncs, entre catalans i francesos aquesta relació històrica que va marcar també una època i que un cop més doncs, es manifesta no?, amb aquest tipus de relació i amb aquestes traduccions no? Sí, sí el que uh, ha passat una època, ha passat un temps però aquell material continua sent molt vigent i el que hem, hem tingut molta dificultat i qui l'adaptador realment el David ho ha fet uh, estupendament bé és intentar assolir la mateixa poètica que tenen les lletres en francès perquè no. amb una frase escrita amb un vers de, de Jacques Brel de d'una cançó, crea una imatge molt potent i en Fer-la el mateix en català eh, realment ha estat una feina, ja et deia abans, d'orfebreria i, i, i s'ha aconseguit, vaja. Bé, doncs només ens queda que sentir i anar a veure com a testimonis aquest espectacle que dèiem que forma part de la recta final del Poesia i Més que se celebrarà aquesta cluenda del cap de setmana a Caldetes i que un dels protagonistes doncs, és aquesta actuació amb l'espectacle Montbrel de Jordi Vidal i Toni Xuclà adaptant aquestes cançons doncs, tan mítiques de Jacques Brel. Jordi Vidal, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'espectaclar. Gràcies. gràcies a vosaltres ens quedem escoltant una de les peces, com dèiem, que, que han adaptat al català. Madame remena el cul pels plebars de tot París, Madame mata les penes amb xampany o han festit. Madame riu de sonombra per les places de Berlín, Madame sí que sap divertir. Madame llueix a l'al els ull sensats de no dormir. Madame mua cavall sempre que intenta resumir. Madame porta un idiota que li diu que és la meí. Madame a tot em treu propit I mentretant, jo té de pa Ans de camperera en un cabaret. Madame, passa l'estiu a Montecarlova del mar. Madame, llueix coses que sempre saben a punt d'explotar. Madame, mostra la histèria del casino al boulevard. Madame, deixa mai guanyar. Madame, porta un casset aquí a tia no mena, vol passar. Madame, s'explica hi històries que s'acaba d'enventar. Madame, posa un accent en els migrots em barricar, madame va néixer a l'Empordat. I mentrestant jo què he de fer, de guardar-roba no en un cadaret. Madame passa revista del soldat al cronet, madame està més vista que les putes del bordell, madame s'ho passa bé quan em fa mal i em prena el pèl, madame és molt cruel. Madame, deixa factures que s'oblida de pagar. Madame, llueix l'escot que sempre és a punt d'explotar. Madame, porta uns rols amb dos criats i amb un jaguar. Madame, no para de frotar. I mentrestant jo què he de fer? Arrentar plats en un cabaret. Madame, remen el cul pels levars de tot ferit. Madame, mata les penes amb xampany o bé amb vestit. Madame, riu de nombre per les places de Berlín. Madame, sí si que